Тільки що збудують за рік, а воно і війде в землю. Що вибудують, а воно і війде. Так ото п'ять літ минуло. Один брат не витримав, кинув і пішов собі. Може, він не дуже постився, або що. Тільки не витримав. Одинадцять братів заходилися молитися ще дужче, та й почали на шостий рік будувати баню. А на ній золоте яблуко і хрест. Збудували. Чинці і владика освятили все. А люди цілу ніч стояли на колінах та молилися. «І що ж би ви думали?» – звернулася оповідачка до всіх слухачів, що стопилися коло неї. На світанку вся дзвіниця вийшла з землі і вперлася Христом у самі хмари. «Господи, спаси й помилуй!» – побожно зашепетіли слухачі. «І всі, кажуть, ці брати, що побудували дзвіницю в печерах», – поцікавився молодий. Скоже, й на дівчину парубок У простій, але гарно пошитій світці. Там-тамечки всі до єдиного Пояснила стара прочанка Одинадцять братів присвятилися І легли рядочком у склепі печерному А дванадцятий довго поневірявся По білому світі Та каявся А останку прийшов таке помирати в Київ Прийшов і одразу до братів Що лежали вже нетлінні Та так тісно між стінами Що й місця не заставили От він, дванадцятий, до них. Що ж ви, брати мої любі, не заставили мені дванадцятого місцечка, та найменшого брата до себе не пустили? І як він це сказав, так одразу одинадцять братів сунулися ще щільніше і пустили дванадцятого до стіни. Він зараз вже і приставився. Тільки права нога не помістилася, мусив зігнути її. Ох, прости, Господи, наші гріхи! Зіткнули жінки в білих намітках, через те їх і звали білоголовими. Ох, та й гарно ж тут, у святому місці. Рай раєм, захоплювалася молода дівчина. Куди не глянь усе чудо та диво і очей не одірвеш, а серце так і замирає. Ти, дівонько, ось що скажи, обізвався старий козак на дерев'янці, спираючись на милицю. Вільно тут усім молитися православним, по рідному нашому благочестю. Ніхто грецької віри не втискує, Ніхто церков не руйнує, А ще прикрашає, І множиться вони щедротами царів І цариць православних. Від того і благоліпно тут усе. Так, так, обізвалися на ці слова Старіші прочани. Тут благодать, а в нас, Хіба в нашому Богом забутому краї Можуть держатися православні церкви. Прокляті ати, Таляхи палять їх, Повертають на костюли, А то й на стайні хліви. Ох, так уже понапосілися на нас напасники, вальтівники, насильники наші, що кінець усім приходить. Трутилась у розмову одна молодиця з виразистим гарним обличчям і блискучими від гніву очима. Накинулись на нас, як скажені собаки. Оно в нас, у погребищі, церкву розвалили, батюшку повісили, титаря посадовили на палю, багатьох замордували, скалічили, майже все містечко спалили. Усі похмуро замовкли. Матір Божа сплеснула руками молода дівчина, Збліднувши, як полотно, при слові «Титар» І звернулася пошепки до парубка. «У мене, Петре, і душі немає за нашого тата, І вони ж титар!» «Що ти, прісю?» – здригнув парубок від тривоги. «Таке вигадуєш! Де погребище, а де лисянка?» «І ви випустили таке безправ'я, таку наругу?» – обурився нарешті старий козак. «Та стой, пішло!» – пожвавіла молодиця. Начальник лядський їздив ото по економіях, ганяв по ревізії, обдирав нещахстих селян і забирав у наших попів землі та давав їх ксьонцам. Ну так от заїхав він на лихо і в наше містечко, а за ним і жми крутів панів наїхала сила. От прибули собаки – Заходилися грабувати, гвалтувати. Що тут у світі Божому робити? Мало людей у селі. Молоді то на роботи пішли, то економи навмисно розіслали їх по далеких селах, а дома залишилися самі хворі, та діди, та жінота, та малі діти. Зібралися ми, руки ламаємо, а відщидати проти гвалту насильства не можемо. А тут ще панські отамани ходять по хатах і згадують, кличуть до панського двору гарних дівчат і молодиць. Ну, всі були спершу заголосили і намірилися в ліс тікати. Та от